Okay, well, we'll do a bit of a recap for those of you, who may have missed the first class and second class. Azok kedvéért, akik az első vagy a második alkalommal nem voltak itt, röviden összefoglaljuk az akkor elhangzottakat. And if you did miss it, it's a it's a good review. Aki pedig Record. itt volt, annak is egy jó ismétlés lesz. Okay, so uh, as you may recall, the, uh, when we started, the first class was the first seven major points of the end time emlékeztettek, hogy az első alkalommal átvettük a végső idők hét főpontját. And the Első pontban beszéltünk az idők jeleiről. And of Átvettük azokat a jeleket, amelyeket Jézus adott nekünk, hogy mi fogja, milyen jelek előzik meg az ő második eljövetelét. hogy nemzet támad nemzet ellen. ország ország ellen and there would be famines pestilences and earthquakes lesznek in all the excess lesznek és földindulások minden felé uh, interesting uh, statistic that i just read the other day egy érdekes statisztikai adatot épp minap olvastam a geologists from croatia egy horvát geológus he said he he quoted and said the, the earth is actually cracking up azt mondta hogy úgy tűnik, mint mintha töredezne a föld kérge and there was egy komoly rengés hullám söpört végig a földön 48 óra alatt rengeteg rengést regisztráltak Az alatt a 48 óra alatt 39 komoly rengést mértek két nap alatt Last week it was mentioned that for, there was, for January there was 44 volcanic eruption events recorded. <coughs> És az idén januárban egy hónap alatt 44 vulkánkitörés volt. And uh, 77 and there is a total of 77 for the entire year of 2012. Iszhidai 2010, illetvel az egész 2012-es évben volt összesen 77 vulkánkitörés. J uh, Jesus csinálé. said these these kind of things are the beginning of sorrows. In other words, as as time went on, like birth pangs, in the Greek it's like birth pangs, we're to see more frequent earthquakes. És tudjuk Jézustól, hogy ez itt még nem a vég, hogy Máté 24.8-ban mondta, hogy ez mind csak a sok nyomorúságnak a kezdete. És emlékeztetek, az első alkalommal beszéltünk arról, hogy az eredeti nyelv úgy szólt, hogy ezek olyanok lesznek, mint a szülési fájdalmak. Ezek a jelek egyre sokasodnak, és egyre intenzívebbé válnak, miért Jézus vissza? Mint ahogy a vulkánkitörések száma is növekszik, egyre nagyobbak a kitörések, és a földrengések is egyre erősebben rázzák meg a people. Jézus felhívta a figyelmünket arra, hogy lesznek jelek a napban és az égben. Nyilván láttátok, vagy értesültetek róla, hogy múlt pénteken az a hatalmas meteorit olyan nagy, amit még nem is láttak. G yeah. Akkor át robbant, hogy 1200 ember került kórházba, And Jesus said in Luke uh, Luke 21:25 he said there should be signs in the sun and in the moon and in the stars 24-ben és lesznek jelek a napban és az égben és a csillagokban And upon earth distress of nations with perplexity the sea and the waves roaring Amikor az emberek szíve sieve elhal azoknak a várása miatt amik a földre következnek In fact, the last week the comet uh, that's whizzed by the earth was the closest com- I mean a uh, asteroid was the closest asteroid ever to come that close to earth which is about 17200 miles from earth it was the closest uh És ugyanazra napon rock, amikor uh, ez a meteorit eh uh, berépült uh, az oros légtérbe is szétrobbant múlt pénteken akkor egy kisbolygó is elhaladt a föld mellett. Talán olvastátok a hírekben, péntek este 20 óra 24-kor el a föld mellett. Olyan közel jött ez a kis bolygó, amilyen közel még sose jött, mióta csillagászati megfigyelések vannak, 17 ezer mérföldre megközelítette a földet, tehát közelebb volt, mint a műholdak. And to Revelation there will be impact by possible comets or asteroids. We, we és a tudhatjuk, jelenések könyvének nyolcadik fejezetéből a 9. verse beszél arról, hogy a nagyomorúságban nem fognak mind elmenni mellettünk lesz olyan ami becsap. And Láthatjuk azt, hogy is amikor azt mondta Jézus, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és hogy hallunk majd háborúkról, háborúk háborukról. Látjuk, hogy a sír helyzet azóta sokat romlott. És mióta itt jártunk novemberben azóta új fejlemény, hogy mind az oroszok, mind a kínaiak kiáltak Szíria mellett és azt mondták, hogy ha háborúra kerülne a sor vagy egy nato invázióra, akkor ők Szíria mellett fognak állni. practicing naval maneuvers. És az oroszok annyira komolyan mondolják ezt, hogy látványos demonstratív hadgyakorlatokat tartanak a földközi tengeren a szir-partoknál, és előre bocsáztották, hogy ez nem engedik, hogy megtörtén, hogy ez történjen Síriával, ami Líbiával és Katafival történt. Netanyahu has uh, said that the line in the sand Netanyahu pedig azt mondta, hogy most már eladáshatatlannak az iráni csapás, mert olyan közel az irániak az atombomba megépítéséhez, és annak a rakét, olyan kicsi méretre hogy rakétára szerelhetően messze célba tudják jutni. So see these fulfillments in, in a pretty big way, probably. Ahogy a közelkelet halad egyre inkább, készek leszünk látni azt, hogy amit Jézus jövendőlt a háborukról és a háboruk híreiről, ezek a szemünk előtt fognak beteljesedni. In Beszéltünk arról még az első órán, hogy Dánielnek a profétikus fejezeteit, akkor, amikor Dániel a próféciákat kapta. Isten úgy utasított, hogy pecsételd el ezeket a beszédeket a végideig, és láthatjuk, hogy egyre többet értünk meg abból, amit Dániel tanított, ebből is látszik, hogy a végidőkhöz közelítünk. És ismerjük Máté 24-ből, azt mondta Jézus, és amikor ez az evangélium hirdetetik az egész világon, akkor jön el a vég röviden összefoglalva, amikről beszéltünk, right Máté 24-ből, érdemes figyelnünk a híreket, egyre több embertől hallom, akik a híreket követik, hogy okay, point, valóban, mint hogyha a proféciák beteljesülését látnak. Point number two was the coming world government and the rise of the Antichrist. A második pont, amit átvettünk, az az eljövendő világkormány és az Antikrisztusnak a hatalomra kerülése. Beszéltünk arról, hogy ez az új világrend, az új világkormány, ez háborúkon keresztül, gazdasági összeomláson keresztül, katasztrófákon keresztül, és a terrorizmus illetve a terrorizmus fenyegetettségen keresztül fog majd hatalomra jutni. So a céljuk, akik ezen munkálkodnak, már hogy az új világrend megvalósításán munkálkodnak, hogy egy olyan káoszt okozzanak az egész földön. Amire majd az adott pillanatban, amikor a népek már kellőképpen kétségbe esettek, akkor szépen elő tudjanak állni a saját megbocusat. Ez az új világrend. All pulling out of the stock market now. A legutóbbi hírek, gazdasági hírek arról szólnak, hogy a leggazdagabb befektetők, most az elmúlt pár héten mind elkezdték kivonni a pénzüket a tőzsdéről. The Hungarian George Soros. Ugye Soros György, a magyar származású. ő is kivette a pénzének a nagy részét, a megtakarításaik a nagy részét, a befektetéseik a nagy részét a tősdéről, és aranyat A kérdés fölmerül, hogy vajon ez a sok jól informált, gazdag ember, vajon miért döntött így? So there's a we'll, we'll continue to see the economic situation deteriorate over th this coming year. ez az év is arról fog szólni, hogy egyre nehezebb válik a gazdasági helyzet. And uh, in America there the government's very concerned that the banking system will get hacked by another like China, from China or another gov government will hack the banks in America so that way you could not az the amerikai kormány automachín. attól tart, hogy esetleg a kínaiak <coughs> meghekkelik, vagy feltörik az amerikai bankrendszert, és tökretehetik az online szolgáltatásokat, tehát az emberek nem fognak tudni pénzt kivenni az ATM-ekből, ettől tartanak, hogy esetleg a támadják őket. only way to solve the situation as a kínaiak így támadják őket, és aki egyébként követi a híreket láthatja, hogy nem csak a közelkeleten pattanásig feszült a helyzet hanem Kína és Japán szinte már hadban állnak egymással egy szigetcsoport felett amiről nem tudják nem tudnak megállapodni hogy kié és késelébbbe léptetik a the, warfare, the, and, and to solve the is we need a world government and we need a world currency és egyre gyakrabban azt hallani megoldásként a rádióban, a tévében, hogy olyan globális méretűvé válik most már ez a sok gazdasági probléma, és ez a háborús fenyegetettség, hogy ennek egyetlen megoldását látják, hogyha egy világot átfogó, egységes kormányt állítanak föl egy egységes pénznemmel. És is on the verge of civil war, in case you lehet, hogy Magyarországról nem, itt nem hallunk annyit a legutóbbi amerikai fejleményekről, de tulajdonképpen Amerikában is annyira feszült a helyzet, hogy egyesek már a polgárháború veszélyét is el tudják képzelni. <coughs> guns, ugyanis arról van szó, hogy ugye az amerikai alkotmányban garantált a fegyvertartás és viselés joga, de most az, az elmúlt éveknek a, ezek a megrendezett lövöldözései eh, kapcsán egyre inkább arra törekszik eh, a kormányzat, hogy az emberektől elkobozzák a fegyverüket. Csak hogy, ugye, mivel ez egy az alkotmányban garantált joguk, nagyon sok sheriff, rendőr és a fegyveres testületekhez tartozó, tehát honvédelmi vonalkon dolgozók azt mondják, hogy ők nem fognak uh, senkit találkozni semmit, mindenki tartatja a fegyverét, úgyhogy úgy, egy nagyon feszült helyzet kezd kialakulni, ahol a lakosság nem akarja feladni a fegyverét, és az ellenük vezényelt fegyveres erők meg nem akarják majd elvenni az ő fegyverüket. Az alkotmánynak az első pontja, hogy ez a szólás és a vallás garantálja az Amerikáknak, a második pont pedig a fegyverviselés és tartások founding fathers made it that way because they felt that people should not be afraid of the government but the government should be afraid of the people az egész mögött az a logikál, hogy az alapító atyái az alapító atyái washington jefferson többiek, Akarták garantálni mindenkinek a fegyvertartás jogát, mert addig, amíg az emberek meg tudják magukat védeni, addig nem kell rettegni ők a kormánytól, az elnyomástól, a zsarnokságtól, hanem a kormánynak kell rettegni a lakosságtól. So, if if they do pass these laws and start confiscating the guns, then there's there could be violence to people. Well, I'm talking about law-abiding citizens, people who uh, respect the government, they respect the constitution, people are... Az amerikaiak nagy részének, döntő többségének elképzelhetetlen, hogy a fegyvereiket be kelljen szolgáltatniuk. Tehát valószínűleg inkább harcolnának, mint hogy had a másik A másik pedig novemberben beszéltünk arról, hogy a tavalyi nyári évszak Óriási szárasságokat hozott az Egyesült Államokba. a a rengeteg búza és kukorica elszáradt, egyszerűen nem tervet meg ennek következtében egy csomó takarmány sem volt a piacon elérhető, úgyhogy óriási kényszervágások voltak a marhá, marhállomány nagy részét Le kellett vágni, mert nem volt elég takarmány. Course, Jesus, end, És tudjuk, azt Jézus figyelmeztetett bennünket Máté 24-ben arra, But hogy végső időkben lesznek éhínségek. people are they believe that uh, this summer is also going to be just as bad as last summer. A azok a meteorológusok, akik hosszabb távú prognózisokat készítenek, figyelmeztetnek arra, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy legalább olyan aszályos lesz ez a nyár, mint az előző nyár volt. This could cause food in the ami már megrengetné az amerikai élelmiszerellátást, tehát akár éjénység is kialakul. Give us your guns, és persze, ez egy remek alkalmat to. teremthet a kormánynak arra, hogyha éhénység kezdés a lakosságot, akkor a fegyverekért cserébe majd élelmiszeren látják. If, uh, the meg amikor ugye egyre neheződő gazdasági helyzetben valószínűleg, ha az emberek nem ajánlják fel a fegyvereket, akkor majd visszavásárolja tőlük az állampénzért és szabadítsa meg őket tőlük. Um, different in-time bible teachers in America what they're concerned about right now uh regarding the gun issue that there could be another major false flag, something on the lines of 911 that will cause the government to crack down declare martial law and try to take away the guns. Sokan tartanak attól, hogy nem kizárt, hogy egy ilyen hatalmas megrendezett esemény lesz, talán mint a szeptember 11-i torony valami ürügyet kell majd találni az, az amerikai kormánynak arra, hogy a fegyvereket be tudják a lakosságtól gyűjteni. Erre a legjobb az, hogyha valami nagy terror támadást csinálnak, és akkor hirtelen be lehet vezetni a szükségiállapotot, aminek a lepve alatt be lehet szedni a fegyvert a lakosság. Yeah. So what the what the agenda is for the United States is to... Uh, Bring America, the people to their knees so that they will join the New World Order. Miután Amerika az utolsó állam, ami még az egységes világ kormány útjában áll, amiatt az emberek szabadok és nincsenek lefegyverezve. Kénytelenek a térdére kényszeríteni ezt a nemzetet is, addig, amíg úgy összen roppantják gazdaságilag, és megszorítják őket a hogy utána őket is szépen be lehessen taglózni, és bekényszeríteni őket az egységes új, felálló új világrendbe. And it's well known that the United Nations actually has a treaty they have a treaty that they want all nations to sign that that no citizen private citizen can own a gun around the whole world. Az ens már régebben van egy olyan egyezménye, amit a legtöbb ország aláírt, ami megtiltja a polgári lakosságnak, hogy bárkém fegyvert birtokoljon. Ma szóval, majdnem minden állam aláírtak kivéve az Egyesült Államokat, meg egy pár másik országot. So the people, the the elite or the globalist who want to bring in the world government, they they're afraid of the Americans because you have 300 million people, and most of those people have guns. So they've got. Ja, te, to take az a globalista elit, aki a világot meg akarja szerezni magának az egyéről még fél uh, tart az Egyesült Államoktól. Mert az Egyesült Államokban a 310 milliós lakosságnál kb. 270 millió fegyver van. Úgyhogy őket nem lehet csak úgy leigázni, mint egy lefegyverzett nemzetetünk, például az összes európai országot. So it's part of the world government agenda to, to confiscate guns. Her... Úgyhogy anélkül nem fogják tudni létrehozni az új világrendet, hogy előtte le fegyverek a is úgy, ahogy in, a többi nemzetet. And in 2012, Obama actually signed the United Nations document. Csak egy lefegyezett nem nemzetet lehet rapszolgaságba, igába hatani És egyébként az Obama már aláírt egy előszerződést, ami azt biztosítaná az ENC szerződés értelmében, hogy Amerikát is lefegyverzik. And so he wants a gun confiscation, but what happened in last year is the Congress voted not, not to pass it. Ha Obama múlt volna, már régen lefegyverezték volna őket, csak ugye akkor a kultúrája van ott a fegyvertartásnak, hogy a szenátus tavaly leszavazta azt, hogy aláírják ezt az ENSZ-egyezményt. This is enough, you can't go any further. Erről a fegyvertartásról csak azért beszélek olyan sokat, mert innen nekünk ez talán nem látszik, de Amerikában a legtöbb embernek ez az a piros vonal, amit ők határozottan meghúznak, és amiben nem hajlandó kompromisszumot kötni. Tehát, hogyha ezen a vonalon túl akarja őket nyomni a kormány, akkor valóban polgárháborús helyzet alakul. A bibliai profétiával és a szempontjából pedig azért van ennek nagy jelentősége, mert amikor Amerika elesik, akkor váhat valóvá a új világrendnek a megvalósítása. Okay, so the third major point, and we'll move a little faster now, but I just wanted to kind of update you on what has been, been happening since we were last here. Updateet adni arról, hogy mi történt azóta, hogy találkoztunk. Most egy picit gyorsabban állunk, majd a többi el. The third sign was that the antichrist will confirm the last seven year covenant. Következő az a harmadik pont, és pedig az arról szól, hogy az antikristus aláírja ezt a 7 évre szóló szerződést. So this is a key pivotal point in Bible prophecy because when the antichrist signs this treaty or this covenant, peace treaty, this starts the last seven as a years. Kulcsfontosságú esemény lesz. Dániel 9.27-ben olvasunk erről, amikor az Antikrisztus aláírja ezt a szerződést, onnantól lehet számolni az utolsó hét. Aminek a végén Jézus az égfelhőjében visszatér a választottakért. Először feltámadnak a meghalt testvéreink, akik Krisztusban haltak meg, és mindjárt nyomban utánunk mi, akik még élünk, akik megmaradunk, vagy azok, akik megmaradnak. El, fölragadatnak velük együtt a levegőbe, hogy az egyébként -egy, egy -egy És egy másik fontos esemény, ami tavaly történt és ez egy nagy lépés előre ebbe az irányba. hogy General Assembly of the United Nations. Az ensz nek az egyik nagy úgy They döntött, olvashatátok a hírben, hogy Paleszténának megfigyelő státuszt biztosított, nem ismerte el még országként, de az ENSZ-ben helyet kaptak, mint megfigyelő állam. Tehát hivatalos, a megfigyelő státuszt kaptak az Ez az, az, az előfutára annak, hogy egy nemzet nemzetközi elismertséget kapja, mint, mint egy ország, vagy mint állam. They're trying to revive the peace talks between uh, the Palestinians and the Israelis and of course when they when this event happens and some of the things we'll see transpire from it is they'll make Jerusalem an international city for all the Catholics I mean the Christians and the Tudjuk a próféciából, hogy egy nagy lépés lesz majd a béke folyamatban az, amikor felosztják Jeruzsálemet, és egy nemzetközi városá fogják tenni, hogy mind a, a, a muzulmánok, a zsidók, valamint a keresztények is saját fővárosuknak tekinthetik majd Jeruzsálemet, de ez meg kell, hogy a várost. És a zsidók, the, the, the izraeliek és azt is tudjuk a próficiákról, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény lesz, amikor a zsidók újjáépíthetik a már kétszer lerombolt templomokat, amit úgy munkos az Salamon templom. sacrifice ritual. És tudjuk Dánieltől, hogy nem csak újjáépítik a templomot, hanem újra indítják azokat a régi szertartásokat, a véráldozatot, az ételáldozatot, amit Krisztus után 70 meg kellett abbahagynak, amikor lerombolták a templomot. A and you could go to the website, the website the temple Uh, az első órán beszéltünk arról is, hogy ennek már van egy külön honlapja is, amit akit érdekel elolvashatja, templeinstitute.org, és ott vannak a látványtervek, pontosan le van rajzolva, írva minden, hogy hogyan fog kinézni a templom. Sőt, le vannak gyártva már előre gyártott elemekből a, a templomnak az alkat részei, Tehát tehát világgyorsan fölépíthetik mikor megvan a egy. Elkészítették az altár, kiképezték a papokat, elkészítették a kegytárgyakat, tehát minden úgy kész, szinte ugrásra vár, már csak a megállapodás hiányzik, hogy fölépítsék. Tehát ide már csak az kell, hogy megjelenjen az Antikrisztus, és, és aláírja ezt a békeszerződés és már is készek újjáépíteni. Emlékezhetek arra, hogy a 7 éves uralkodásából asticristusnak, amiről ez a szerződés szól. Az első három és fél évben, illetve the első három és fél év eltelte után, meg fogja szegni a szerződést, felrugja a szerződést. And he'll, he'll take the daily sacrifice away, the ritual sacrifice tudjuk Dániel könyvéből, hogy véget vet a véres áldozatnak, az étel áldozatnak. Sőt, Ő maga a templom hegyen épített új templomot főadészállásának fogja választani. And he'll sit in, az irodáit. And és he'll sit as 2 hogy ő maga be Isten templomába Isten gyanán utogatván magát is when the, the tribulation trumpets in chapters eight and nine will ez veszi majd kezdetét, annak, amit úgy hívott Jézus, hogy a nagy nyomorúság, és akkor pedig lészen nagy nyomorúság, amikor látjátok a ma pusztító utalátosságot, amelyről Dániel a beszélt. És ezeket, a, ednek a nagy nyomorúságnak az eseményeit írja le a jelenések 8. és 9. fejezettel. Ekkor szólal meg a hét trombita, a jelenések 8-9-ben, például az első trombita megszólásakor az összes zöld, zöld elő fűfabokor egyharmada megég. A, a második trombita felszólása után egy hatalmas tűzelégő hegy a tengerbe vettetik, a ocean, a is to blood. és a tengerek egy vérré vérre változik. The third part of the a tengerben élő élőlények egyharmada akkor elpusztul. And a third part of the ships are És a tenger the hajóinak az egyharmada szintén elpusztul. And that this could be a A geológusok is egyetértenének velük, hogy egész Kalifornia leszakadhat az amerikai kontinensről belá a tengerbe az okozhatna egykorakat katasztrófát önmagában and there's a volcano in hawaii that they're concerned that could actually fall into the ocean as well they think it could a, cause a 900 foot tsunami uh, A Hawaii úgysei hawai siget csoportokhoz tartozik egy olyan sziget ami egy hatalmas vulkán ami egy akkora kitörést produkálhat ha bekövetkezik az amitől tartanak ami egy 300 méter magas szökőárt tudna indítani. Talks about in the third trumpet a star called Wormwood that's there's actually a star got a name called Wormwood amikor Föld mellett, az nagyon hasonlított ahhoz, amiről a harmadik trombita szól. Szóval egy üröm nevű csillag becsapódik a Földön, és megmérgezi a folyamok egyharmadát. Persze most elment mellettünk, de ki tudja, hogy egy ilyen becsapódik, akkor... Amikor ez az üröm nevű csillag eltalálja a Földet a harmadik hormita után, legyen az egy meteor, vagy egy üstökös, nem tudhatjuk, hogy mi az, akkor azt mondja, hogy a Föld folyamainak, az élővízeknek az egyharmada megmérgeződik. But the good news is that these troubles do not hurt us. These disasters that will witness A jó hír azért az, hogy ezek a csapások, amik a nagyomorúság alatt jönnek, ezek a keresztényeket nem fogják bánni. These disasters and calamities the Lord is using to actually hurt fejezet people who have worshipped the Antichrist, would receive milyet megszórnak. A... Azt mondja az úr az ő angyalának, hogy pecsételd el azokat, akik a keresztényeket a földön, hogy ezek ne ártassanak Isten követőinek, csak azoknak, akik felvették magukra az Antikrisztus Bélyegét, a Fenevad bégeét, a 600 változó. So this a második fele, az utolsó három és fél évről Jézus azt mondta hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt és soha nem is lesz, mióta emberek emberekének De Lord also promised us, like if thinking, oh my, we're go through this, but the Lord said, ne el, hogy azt is mondta az Úr, mielőtt kétségbe esnénk, That do God shall be strong and do ből tudjuk, hogy de az Istenét ismerő nép felbátorodik és nagy dolgokat cselekszik. And és a nép értelmesei sokakat oktatnak. also we covered in 12 how The Lord would have different areas of the world where we would be protected and safe, and provided for by the Lord, where God says He will nourish us and feed us for the 1,260 days. So 12 oldalról like beszéltünk arról, hogy az úr megígéri az öt követőknek, hogy táplálni fogja az egyházat, megtartja az övét arra az 1,260 napra ami ez a három és fél év, ami a nagy nyomorúságnak a három és fél év. Tudjuk azt is, hogy különleges idők előtt állunk mi keresztények, és mert Jézus azt mondta, hogy nagyobb dolgokat fogtok annál cselekedni, amiket én tettem. Ha valamikor erre szükség lesz, nyilván ebben az utolsó három és fél évben igen szükségünk lesz arra, ha mi keresésként csodákat tudjunk tenni, vagy olyan nézhez érednek. So the Lord will give you power for that hour during the tribulation, so don't worry. A nézhez éredve leszünk egy nyilván az úr megadja a kegyelmet és az erőt a pillantra, amikor szükségünk lesz. Oké. Okay. So aludjon. also during the great tribulation, uh, one big factor will be the false prophet. He'll encourage the people to make an image of the beast, which we covered. Beszéltünk arról is, jelen is a 13-ban olvasatunk arról is, ez egy komoly fontos eseménye lesz az utolsó időknek. Hogy a hamis proféta ráveszi a népeket arra, hogy állítsák föl a fenevad képmását és hogy mindenki imádja őt, arra fogja őket kérni, kényszeríteni. And that uh, everybody they're going to push the world government, the Antichrist false prophet, they're going to make or try to make everybody receive a mark or what could be the. Ez az, az új világrend, ez az, az új verzió arra fog törekedni, hogy mindenkit, mindenkivel felvétesse ezt a bizonyos fenevad bélyegét, vagy a jobb kezébe, vagy a homlokára, nélkül tudjuk, hogy nem fog tudni senki eladni vagy vásárolni. Nagyon nehéz lesz azoknak a helyzet, hogy nem veszik föl, mert enélkül azt írja, hogy senki nem fog tudni sem venni, sem eladni. And if you don't take it, then they will try to kill you. És azt is mondja, a 13-ban, hogy azt is okozza, hogy mindazok, akik nem veszik fel magukra a fenevad bélyegét, azok megölesznek. And if you, I, you probably all how many here have a dog? Who has a dog here? What happened on January 1st? Akkor január 1-től kötelező rátok nézve illetve a kutyára nézve. Csip, right? minden Ma kötelező a csip, adj nekik egy kis időt, és aztán már nekünk kell majd. It's another step, folks. They're Ezek... chipping your dog. Most people say, oh, yeah, my lépésről lépésre egyre közelebb ahhoz, amit ők Így szoktatják hozzá az embereket ahhoz, hogy ez egy normális dolog. Úgy, ahogy a világon lassanként minden ország bevezette a kutyak ugyanúgy be fogják vezetni a világ minden országában az emberek csippelését. <tos> Lehet, hogy közületek olvasták egy páron a híreket Texasban, San Antonio nevű városban. In a school there, az egyik gimnáziumban. first San Antonio a dolognak, Tehát, Texas állam az egy nagyon keresztény vidéke Amerikának, az egész déli terület, de különösen Texasot ott szinte mindenki keresztény. The Bible in Úgy hívják ezt a déli szakasztot, ezeket a déli államokat, hogy a Biblia őv. Ezek mind kereskedelmi. A nevű városban kötelezővé tették minden diák számára azt, hogy egy ilyen akasztott egy kis műanyag kártyát hordjanak, olyan, mint egy beléptető kártya, amiben egy csip van elhelyezve ami állandóan követi azt, hogy hol van a tanuló az iskola területén. Így pontosan lehet -e tudni, hogy ki az aki bejön az iskolába, ki az aki elhagyja az iskola területét, éppen hol van az adott napszakban, tehát nem lehet lógni. And minden mozgását monitorozzák a diákoknak és, so, úgyhogy ne téged a rendszer. What happened is a 14-year-old girl, az történt, az egyik 14 éves diák, stood up and told the azt mondta, told the principal and the whole soul, that she is not going to wear this RFID chip tag around her neck. Nem a chip azonosítót a nyakában. Mert ő Ő nem. My religious az én vallási meggyőződésem ellen van, hogy egy iet hordjak. She told the, the teachers and the principal, this this is against my religion, and this is a precursor. It's not the mark of the beast yet, but it's a precursor. Ez az én vallásom ellen van. Revelations no, 13:16-18. Nem a fenevad béke, de ez már majd nem úgy hangzik, mint amiről jelen 13. Uh, végé lehet olvasni. Ez egy jelölő rendszer, és én ezt nem fogom rossz. So she would, so she said, you know, it's another step towards the mark of the beast. szóval ődes már az előfutár, ez már csak egy lépésre van a fennek volt. And so they the school kicked her out, hvilket kirugtálta őt az iskola. And uh, so she went her parents back her and so they took the school to court és a szülők pedig beperelték az iskolát, hogy kétünnep tanulóval szó. On the grounds that they were infringing on her religious beliefs. És az volt a, a, a, a per oka, hogy a lánynak a galacsi meggyőződése ellen szóle az szabályzat. The school told her, well look. You can wear the your neck the chip. és kör az iskola megpróbált megegyezni a lányjal, hogy jó akkor vet fel te is csak a tiédbe nem lesz chip csak e senki más nem fog együtt és mondta hogy nem Ilyen no, that's that would be compromising because the other students would think, ilyen hogy hogy nem kötök, kötök the már csak azért sem neck, mert az összes mert tanuló, az tanuló van, azt fogja gondolni hogy én mégis csak ezt a chipet a megüzenésen ellenére. And, uh, és, uh, i heard her lawyer on a talk program egy rádiós beszélgetős programmal hallottam az ügyvédet, aki a lányt képviselte. The elmondta a, a rádiós műsorvezetőnek az ügyvéd, hogy she only had certain in the school meg is nyírbatták a jogait, a csomó mindenben nem vehetett részt a lány amikor úgy döntött hogy nem veszi fel ezt a kártyát mielőtt még volna Tehát she, could like she couldn't vote for the homecoming queen. voltak különböző szavazások e, diákigazgató választás szavazások she, Ezekből she, őt mind kizárták mert she, ő nem viseli a csippet nem vehetett ki könyveket a könyvtárból and a lot of the things they pushed on her was financial és a csomó anyagi hátrányát is élvezte, vagy szemvette annak, hogy nem vette fel a cipper. And that's what he said, you a financial basis. és ellehetetlenítették a lányt, which, mielőtt kirúgta. Which is, is what the mark of the beast is. It's a financial mm. transaction. Szükönni, that's what it's going to be is. in the tribulation. Ugyanígy fogja ellehetetleníteni azokat a kereszteinek, akik nem lesznek ki a csővendégy. Uh, so she took it to court. She lost. That. A bíróságra vitték kedve dolgo tével dastatetetet. Appealed it in an appellate court and she lost again. Utána másodfokra vitték és ott is elrezítették. So she goes to a different school now. Ugyanmind, ő másik iskolában jár, a lány, hogy még nem kötelező. But that's el. the thing. But. Erővan. God bless her. For a 14-year-old teen she stood up. Isten sztara meg? Egy 14 éves lány volt, az egyetlen aki fölállt a meggyőződésével az iskolában. What's in the Bible? Föladt azon a meggyőződésén amit a bibliából olvasott. What's happen in the end time, hogy Mi fog történni a végső időkben, And folks, it's happening now. És ez úgy tűnik, hogy kezdetét vette. It's happening now. You what to nektek az what iskolában bejelentenek egy nap, hogy föl kell venni egy csipet, és azzal az csak az iskolában? Mert Mindenjunk uh, majd tesztelve lesz, és mindannyiunknak elkezdik szépen lassan bevezetni az életébe ezeket a dolgokat. And, and as I és out previously, ahogy uh, beszéltünk erről régebben, a CNN, uh, News, Nick Rockefeller, és még egy dokumentumfilm, amit egy barátom látott Magyarországon, az, hogy a céljuk, nem tudom, hogy elérik-e, de a céljuk, Sugároszak a tévében egy dokumentumfilmet, lehet, hogy többen láttátok, vagy ha nem ott, akkor a YouTube-on <coughs> volt egy interjú egy Aaron Russo nevű filmrendezővel, aki elmesélte az ő személyes barátságát Nick Rockefellerrel, aki beavatta őt a titkokba. És az egyik dolog, amit elmondott neki, hogy az a célja a globális eredetek, hogy 2017-re minden emberben csíp legyen már. Aztán ez nem garantál, hogy addigra elérik minden ez a célkítőzés. So things are moving, technology is moving very very rapidly. a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy már ma, ma megtehetnék az emberek nem a also came with the same thing, and I wondered, well here there's this 14-year-old girl s egyébként a San Antonios eset kapcsán fölmerült menem, hogy hogy lehet az, hogy itt egy 14 éves lány, aki föláll az ő bibliai meggyőződésért a végső kapcsolatban, és hogy lehet, hogy egy több milliós keresztény városban egyetlen ember se áll mellé? Én jártam San antonio Nagyon kedves ember a rakják, nagyon udvariasak, mindenki keresztény. És... és kérdez, hogy uram, vajon miért nem állt fel senki, hogy kiállja itt a lánynál? Rengeteg gyülekezetek van, minden felekezetek van a van, gyülekezete. Úgyhogy senki nem akar segíteni? a egy Ezen gondolkoztam elég sokat, és össze csak az a gondolat jött a fejembe, hogy talán az egyik oka az lehet ennek. És ez egy olyan téma, amiről beszéltük a második óran, a legtöbb ott élő keresztény, Magáival ez tette azt a téfítet, hogy mi mind szépen elragadhatunk majd a nagy nyomorúság előtt, és mielőtt a 7 év egy kicsit megpróbálna minket, mi szépen leszállunk a buszos és már itt Úgyhogy ők azt gondolják, hogy minek szóljuk egyáltalán ilyenekbe bele, meg miért fel a meggyőződésünkért, mi most már bármely pillanatban innen eltűnünk. Minek keverünk magunkat bajba? Minek konfrontálódjunk? Úgyis minnyáján a titkos elragadatás, és már több gondol nem lesz. Sokkal ebből indulnak ki. Tulajdonképpen van, hogy a kereszteljekre mindet le lehet a torkán, mert senki nem fog ellenállni, mert azt fogják gondolni egész végig, hogy itt most már minnyáján. Miután hogy az elmúlt száz évben el, elterjedt ez a doktrina és oh, yeah. semmire nem kell az égvilágon felkészülni, mert úgy el Mielőtt picit is nehézé lenni although, úgy, Nagyon again. sok keresztény óriási meglepetést fog érni, amikor mi mindig itt okay. találják azokban a nyomorúságos időkben, amikre Jézus előre so, that we, so we covered a bit of the Great Tribulation, we brought out how the Antichrist will make war against the saints in all religions. He's, Beszéltünk arra, és, hogy beül Isten templomába, Isten gyanát mutogatva magát, és mindenkit üldözni fog, nem csak a keresztényeket, főként őket, de más vallások követőit is, ugyanúgy nem fogja elismerni majd a muzulmánétet, se a hindut se egyiket se, miután ő tartja magát Istennek, mindenki, akit nem őt imádja, azt üldözni fog. Tudjuk, jelenések 7. -től és 8. verséből. volt nagy viaskodás a mennyben, és viaskodék az ördög és az ő angyalai, és Mihály és az ő angyalai, de nem mehetnének diadalmat Mihályon, és levettetett az ördög és az ő angyalai vele együtt a Földre, Jaj, pedig a föld lakosainak ahogy írja ez a vers tovább mert veletek akik az ördög okay. és az ördög so angyal is vele levetettek a földre point was, uh, Röviden beszéltünk a második alkalommal arról ez egy nukleáris háború amit említ 18-ból Chapter 17, verse 16, that the kings together with the Antichrist. Ja, és a 17, 16-ból tudjuk azt, hogy 10 király, akik még nem kapta uralmat, egy órára majd uralmat kapnak, és őnek egy egyet céljuk, hogy az ő erejüket az Antikristusnak adják. burn with fire, És az Antikristusennek a 10 királynak a támadásával. Megégeti a nagy baráznát. Babilont minden paráznák anyát. Like és, according a, to the description in 17 and 18, it sounds like it's a, it's a, commercial economic power. Úgy tűnik, hogy, ugye a nagy Babilon, amiről, én csak 17-es, 18 ban lehet olvasni. Babilon az a nagy kereskedelmi rendszer a világnak. Noha, az egész világ ebben a babiloni rendszerben működik, ebben a nagy kereskedelmi rendszerben. Van the, the sort of egy, ről azt az jövő biblia, biblia, hogy minden paráznák anyja, aki trónol a nagy tengereken. Tehát ez ki egy országot kiemel, és a legtöbb biblia mutató azt gondolja, hogy ez egy, egy egyesült álmok, minden paráznák anyja a nagy fire. a hét és fél évnek a második felében, az, miután megszegi a szerződést az Antikrisztus, az utolsó három és fél évvel kezdődik. Ennek a periódusnak valahol a vége fele lesz ez, amikor az Antikrisztus ezzel a tíz király együtt 2 megégeti a nagy parázsnát, és a ennek 18. hét végére olvasva nagyon hogy ez egy atomtámadás, egy atomcsapásom, amit az egyesült államokra mérnek ahol azt írhetjük, hogy mennyi gazdagság megsemmisült. It describes this economic power to be destroyed in one day, one hour of one day by fire, hogy körbe a kereskedők, akik siratják minden nagy parázsnát látva, hogy mennyi pénz és gazdagság semmisült meg és várt füsté egy órával. And historically egy volt I mean, back before the Mikor price? állt az emberiség számára olyan technológia rendelkezésre, amivel egy óra alatt egy egész országot el lehetett volna pusztítani? But now, with the, uh, most the már is tartottunk. Hiroshima and és Nagasaki óta tudjuk azt, hogy most már igen, rendelkezésre állnak olyan fekberek hogy tulajdonképpen porra lehet zúzni egy országot akár egy nap alatt is a megfelelő nukleáris töltetekkel. A technológia erre már, már létezik, hogy megégesenek egy országot egy óra alatt, és elpusztítsák. Ez a nagy nyomorúság alatt lesz, On the earth at that time. Ezt fogja majd követni az, amit a Biblia úgy hív, hogy az Isten haragjának a periódusa. Ezt a jelenések 16. fejezete taglalja. Na, ebben már nem lesz részünk, mert ez megelőzi az elragadtatást. 16. the file, going to be such a strong and a, jelösek a jelösek 16. 16. fejezete. Az Isten haragjának a hét pohárának a kijöntéséről szól, és az utolsó pohárnál egy akkora földrengés rázza meg a Földet, megint csak amikor mi már nem leszünk itt, mert már addig érregettünk, hogy a Föld összes országa, illetve az összes városa össze fog dőlni. De addigra mi már nem leszünk itt a földre. Akkor mi már ott leszünk, amiről beszéltünk a múltkori alkalommal, a bárány mennyegzői vacsorán. mi de fogjuk nézni majd a városok összeomlását a földön. Okay, and then right after probably this will, this war will happen, probably towards the end of the tribulation then we had point seven, as Jesus second coming in the rapt, uh, coming beszéltünk arról, hogy a nagy nyomorúságnak a végén következik el az a pillanat, a hetedik trombit a megszólás amikor Krisztus visszatér az ő választottjaiért. Jesus said in Matthew 24:29 he said immediately after, Hát, ha valakinek két életek volna az a kapcsolatban, hogy mikor jön vissza olvasza a Máté 24-29, ami pontosan úgy fogalmaz, hogy mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap nem félik, csillok az égről leulanak, és akkor meglátják az ember fiának jelét feltűnni az égben, nagy hatalommal az ő angyalaival. So this is where we get our ez az, amikor visszajön a nagy nyomorúság után, és nem előtt, hogy elvigyen minket, föltámadnak először a Krisztusban meghal testvérénk, megkapják az ő mennyei testüket, utána pedig a megmaradtak elragadtaknak, hogy ők is megkapják az a romolhatókat testüket. We Beszéltünk arról, hogy a mi testünket átváltoztatjuk, hogy hasonlalt legyen az ő mennyei testéhez. Tehát valószínű ebből két Gondolhatjuk, hogy a mennyei testünkkel minden olyasmire képesek leszünk, amire Krisztus is képes volt a feltámadása utáni új mennyei testében, falakon tudott átmenni. Nem csak falakon tudott átmenni, hanem enni is tudott, sőt, ő főzött halat. Együtt evett a tanítványaival, de nem kell, hogy egyen az ember a mennyei testőben, csak ha éppen akar kezde so, you Csak az ízért. Like Úgyhogy ugyanúgy megkapjuk az új mennyei testünket, aminek volt, ahogy mondta Tamásnak, nézd meg, van csontom és húsom, csak éppen vérre nincs az újnak, mert ugye a vér nem örökölheti az Istenek országát. we will all az, az, hogy mennyei testet kapunk, az, ami hasonlatos Krisztus testéhez, ugye, Filipe 3.21, az nem azt jelenti, hogy mi olyanak leszünk Jézus a szeretetünkben és a tudásunkban. Csak a testünkben fogunk hozzá hasonlítani, ha az ő mennyei hatalma, azért az nem lesz emlék. Egy új testet in kapunk egy pillanat alatt, Lord, ahogy a Biblia mondja, egy pillanat alatt nem kapunk bölcsességet és minden tudást, hanem ugyanúgy fog folytatódni a tanulásunk, a fejlődésünk, mint ahogy ezt elkezdtük a Földön. So we'll ugyanúgy so be... élvezni know az új ismeretek, az új felfedezések, not ugyanúgy örömmel fognak eltölteni, mert az új testünkkel nem fogunk azonnal uh, kozmikus megértést is kapni. In fact, somebody once made the comment it's going to take all eternity to hogy ez azért tartózkodj örökké az örökké valóság, mert annyi van, hogy ezért a regősökévalóságra szükségünk van. But the more, you learn here in your flesh and blood life, többet tanulunk már itt ebben a testben. Annál előrébb leszünk, amikor a Mennyországban kezdhetünk, és annál messzebbről folytathatjuk ugye a továbbképzést ott. Vannak olyan akik ugyan megváltást nyertek az Úr vére által, mert elfogadták az Urat, mint ahogy mi is, csak hogyha utána egy dolgot nem tettek az Úr év, többet soha az életükben, akkor ők gyakorlatilag olyanok lesznek ott, mint a bölcsödések szinte a osztályból kell elkezdeni megtanulni mindezt, amit itt a földön is tehettek Oké, okay, so a 19-ben <tos> a, Igen, 19 Jön a, a, bár, a fel, az elraktatás után közvetlenül hivatalosak leszünk a párt mennyekzőihoz csoljat supper Miközben a kereszt a megváltott testvéreinkkel a bánánánk mennyegzői vacsoráján leszünk, közben öntetik ki az Isten haragjának a hét pohara, amiről ugye 16-ban lehet olvasni. A hatodik. És ekkor van az, amikor az antikristus és az ő követei elmennek a Földön maradt, el nem ragadtatott és földentámadott az antikristus követőit összegyűjteni az arvagedoni csatára. Ekkor van az, hogy az ki kiszárad, és a keleti népek eljönnek, hogy harcoljanak az Antikrisztus ellen. 19. 11-21. Jelenése a 19. 11-21. beszél arról, hogy Krisztus és az ő követői megjelennek fehér lovakon. Zechariah 1-8. Szócs a 19. Olvasunk arról, hogy visszajön Jézus, és az olajfák hegyére érinti a lábát. The Antichrist and a false prophet will be tossed into the lake of fire. Tudjuk azt is, hogy lesz, az amikor az Antikristus, és mind ő, mind az ő hamis prófétája. A kénkővel égő tüzes tóba vetetnek, And the devil will be locked up in the bottomless pit. És a feneketlen kútba vetik az ördögöt, ahol le lesz láncolva And if, you recall, we went over, you know, we went over how the tribulation was ja, 1260 days according to Revelation 11:3 Revelation 11:3 volt tudjuk azt hogy a nagyomorúság amit Krisztus hívott így, hogy a nagyomorúság ami a pusztító utalhatóság feltétele után kezdődik és tart az ő visszajöveteléig az 1260 napig tart Láttuk mi saw a arról hogy az Isten haragja a hét pohár kiöntetése az egy 75 napos periódus, ugye ezt Dániel 12-ből lehet kiolvasni. And Daniel 12:12 12 said uh, uh, blessed is he that readeth re and that come, uh, that come the end of the, the whole 75 day period the 1335 days írta Dániel 12. fejezet 11 12 es versében boldog, aki várja megéri az 1335 napot those blessed people that survived the tribulation the wrath of God and the Battle of Armageddon those blessed people are not us because we we are blessed at the second kapcsán. coming of Jesus Christ 75 days before this beséltünk arról hogy ezek a boldogok akik várják és megérik azt a napot azok nem mi leszünk mivel mi már elragadtattunk előtte, ezek a túlélői az Armageddoni csatának és az isten haragjának. We we are already happy and celebrating in our new eternal flesh and bone bodies. Mi is boldogok leszünk, csak mi már akkor rég nem vagyunk itt, hanem ünnepelünk az új mennyei So there will be there will be a lot of people around the world who lesz a világon rengeteg olyan túlélő, aki nem imádta az a fenevadat. Nem vette magára a Fenevad bélyegét, Maybe of their Maybe like viszont example, the, nem volt keresztény. Nem nehéz elképzelni. Képzelni. Például az ortodox zsidók elutasítják Jézust, yeah, úgyhogy úgy, ők nem fognak you know, erre De az Antikrisztus is fogják utasítani, mert az ő vallási meggyőződésük tiltja nekik, hogy imádjanak, egy, imádjanak bármi más, mint az Isten. Ugyanígy ez igaz a Mohamedárokra és a többire is, ők sem fogják fölvenni nagy számban feljelenti a bélyegét. És akkor, Dániel 11. Évben, a 21. 45 a 45. szakaszban arról lehet olvasni, hogy az Antikrisztus a rövid uralkodása alatt szinte végig háborúzza az egészet. 5 vagy 6 különböző háborút fog vívni. Nyilván olyan nemzetek ellen, akik nem hajlandók az ő rendszerébe belépni, és nem hajlandók az állampolgáraikra rájelöltetni. A Ez az, az, unikból, az angol Bibliából hogy áldottak, akik a túlélői mindennek, a magyar bejössz, hogy boldogok azok, akik mindez túlélik, akik meglátják, akik túlélik az 1330 napot, mert ők túlélték az Isten haragját, túlélték az Armagedoni csatát, és gyakorlatilag minden túlélve részvedői lesznek az Isten királyságának, amit megalapít a Földön az ezer éves birodalomba, túlélőként be tudnak jönni. Úgyhogy ezek az emberek a mindennek, és találkozunk velük, itt a földön, amikor Krisztus felállítja az ezredes birodalmat, God's people, Amikor az Ördög leláncoltatik a kútba, kénysebb húszban ezer évre, és azt írja, hogy visszajön Krisztus a földre és a az ő követői a keresztények, mi, akik elragadtattunk a nagyomorúság után, éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig a Földön. Hát ezeken a túglérökön fogunk nyilván uralkodni, akik nem keresztények, de itt maradtak a Földön óriási létszámban. Azok viszont, akik fölvették a Fenerlad bélyegét, arról azt írja a jelenések 20, hogy azok mind lemészároltatnak az Armageddoni csapat. Beszéltünk arról, hogy amikor eljön az ezer éves béke birodalma, akkor lesz az igazi leszerelés, lesz ezer év béke háború, akkor, akkor nem fogja sújtani a Földet. of az Úr visszaformálja a Föld felszínét, egy szinte édenkerti állapotra. És a olvashatunk arra, hogy a farkas és a bárány együtt fekszenek, de nem úgy, hogy a bárány a farkas gyomrában van. Úgyhogy ez, ez az átok, ami ma az állatvilágon is van, hogy egymás marcambolják és eszik, az so the, többé nem lesz. straw hogy az oroszlán füvet teszik, mint, mint az ökör. Nem so kell uh, you won't a lion as a pet mert úgy olyanok lesznek mint ma a házi állatok vagy az otthon tartott állatok hogyha valaki akar egy tigris tartani azt is megteheti nem kell tőle Mondjuk, és a jásban, hogy mert az én szentségem helyén senki nem fog ártani senkinek. Mert teljes lesz az Úr ismeretével a föld, mint a vizek a tengerbe töltik azt. And van, aki azt gondolja, hogy az özönvíz előtt ilyen világban éltek az emberek. Vegetáriásak voltak az állatok, nem egymást más Mielőtt az özönvíz lejött és elpusztította a Földet, azelőtt az állatok nem ették más csak a növényeket. Utána adta Isten a parancsot Mózes vagy noé hogy most már megehetitek az állatokat. Honnan ez az állatok, ugye féltek az embertől. Úgyhogy Krisztussal fogunk uralkodni, will help Jesus run the a and és will help a Happy people, the blessed people, that made it through. És éltek is, uramottan ezer esztendeig. Tehát Krisztus lesz a Király, a Főnök, mi pedig segíteni fogunk neki a Föld irányításában, azoknak a nemzeteknek az irányításában, akik túlélték azakat a borzalmas időket és is az Isten haragját. In if you look at so there will be millennial conversions. People will see Jesus, they'll see the kingdom of God on earth. olyan, hogy olyan, ez az évezéves lesznek megérő. olyanok. akik a saját centüket fogják látni Jézus, mint ahogy látták Jézust a tanítványai akkor, amikor ő itt volt, és hittek neki. ugyanígy lesznek, akik hisznek majd neki, és megérő. Let's look at 2 Peter 3:9 and 1 Timothy 2:4. Nézzük meg második Péter 3.9-et. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Okay. So we'll Nézzük meg, és még a másik vers, ugye, ami az első Timoteusz 24 volt, aki azt akarja, hogy minden ember itt és az igazság ismeretére jusson. Utána pedig Ézsaias 2-3 azt mondja, hogy és eljönnek sok népek mondván, értek menjünk föl az, úr, az hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő utaira, és mi járjunk az ősvényein, mert tanítás Sionból jö, és Jeruzsállamból az Úrnak beszélt. az mi fogjuk tanítani ezeket a népeket arra, hogy tanulják hogy egymást szeretni, szeressék az ő felebarátjukat, úgy, ahogy magukat, ahogy az Úr tanított bennünket. Ne fogjuk tanítani nekik az evangéliumot, sőt, azt is el fogjuk magyarázni, hogy, épp, hogy mi volt ez az eseménysor, amit túléltek az Isten haragjával, meg az új világrendel, meg minden olyasmivel, ami még az elmúlt közeli történelemben, mint ott van a fejükben. Csak sokkal könnyebb dolguk lesz akkor, mert the people Ezeknek a túlélőknek nem kell nagyon megerőtteni a hitüket, mert a saját szemükkel fogják látni Jézust, hogy ott fog közöttük sétálni. People, you know, Bible scholars say the way, we're a aki azt is mondja, hogy nekünk tulajdonképpen nagyobb a jutalmunk bizonyos értelemben, mert mi hitben hittük el, és nem látásban. Az urat úgy fogadtuk hogy nem láttuk őt a saját szemünkkel, hanem csak egyszerűen hiszünk benne. Nekik, miután már látni fogják és látni fogják azt, hogy mekkora változáson ment, át a világ, az nem, nem fog túl nagy hitet kívánni a részükről, hogy lássák, hogy ki a király. És, a Ezért sokkal könnyebb lesz a mi munkánk és megtanítani a nemzeteket, amikor majd bizonyságot teszünk a népeknek. Érzi. There will be millennial conversions. It's another stage, another sifting of the good from the sheep from the goats in the millennium. Az ezeréves bírodalom is lesz az ebből döntés alatt és az meg csak meg fogja rostálni az embereket, mert nem fogja mindenki elfogadni azuszt még otthon. Now let me ask you a question: Will all the people who survive into millennium, and the children that they bear and grow up in the millennium, will they all get saved? Vagy szerintetek minden túlélője az Isten haragjának, aki? túléli ezeket a dolgokat, és az ezer éves birodalomban fog élni. Mindezek az emberek és az ő összes leszármazottaik, úgy gondoljátok, hogy mindenki el fogja fogadni Jézust feltétel nélkül? így van. Nem fogja uh, el Erről fogunk beszélni mindjárt, de még előtte nézzük meg Jelenések 5-10-et. És tettől minket, ami Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a Földön. Right, so what are we doing? We're like priests. The priest is a, is a spiritual administrator. That's what a priest Papok actually means. Tehát tulajdonképpen a, a, a, egy pap Boderné uh, Szóhasnálattal csak egy lelki adminisztrátus. And it that we, meaning us, Ezek shall mi? on the earth. Mi? Az összes keresztény testvérekkel együtt fogunk élni és uralkodni együtt Krisztussal a földön. De what az a what is a gondol akkor miből áll egy királyság? De Krisztus aki tuddisho hogy a királyok kirája. What will you Akor, akkor ezek szerint mi, mi leszünk azokban? Some of kings, queens in the kingdom of heaven. Some of you, prince, princesses. Királyok, királynők, hercegek, hercegnők. Yeah, that's what it's going to be like. Ilyesmik leszünk ebben? Jesus is King of Kings. Well, he's not referring to earthly kings, but to azt mondja, us az the millennium. Tehát nyilván a alatta is királyok. Will tehát valamiféle titulusunk nekünk is nyilván lesz ebben a hierarhiában, amiben uralkodni fogunk Krisztus vezetésével. Many Bible scholars believe millennium, they're not going to be like big cities like Los Angeles. Azt gondolják a Biblia hogy Az ezeréves Birodalomban, miután ugye a Isten haragának a végén az összes nagyváros leomlik egy földrengésben. Nem lesznek ilyen nagy szennyező városok, több milliós metropolisok, mint Los Angeles, vagy akár Budapest. Valószínű, hogy visszatérünk Isten eredeti tervéhez, ahol kisebb közösségekben éltek az emberek, gondoskodtak magukról, termeltek, you És tudja, attól függ, hogy rá, lehet, hogy tíz falunak leszel a felvigyázója, te fogod őket tanítani. A Bibliából. Többször használja a azt, hogy, hogy, az, hogy együtt fogunk uralkodni az Úrral, tehát uralkodni fogunk, persze a szeretetben, de vezetni fogjuk ezeket. Ez az az azt jelenti, hogy mi leszünk a kormány. Azért, tehát, tehát komoly lesznek. Which what's going to happen in the future? Lord, it's got so many good things for us. sok so, you know, so, so a hat a hat. Hat, az ami most a közeljövőben fog történni, amikor jönnek a rázós idők, de jó csat tudjuk azt, hogy az Úrnak van egy nagyon jó terve a számunkra és csodálatos dolgok várnak. Okay. So here's what shows us that not all the blessed people who survive into the millennium, not all of them are going to receive Jesus. And if we look at verse of uh, Revelation's uh, 20 chapter Uh, 20 uh, 7 through a 9-ig, ja, egészig. Ki ebből a versből, hogy nem minden túlélő fog a mileniumban megtérni. Ugyanilla holva, csak jelenнче a 20. fejezetéből. <coughs> Azt mondja, hogy és amikor eltelik az ezeresztendő, az ezeréves királyságon vége, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a Föld négy szegletén élő né lévő népeket, a gógot és a magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fölvenye, ja, mint a homok a tengerparton, és az Istentől a mennyből tűzszál alá, és megemészté azokat. So the devil after being locked az for éves years után kap egy esélyt, megint és egy kudikot megint Jesus and egy putcsot szervez meg akarja dönteni Isten uralmát a földön and how many of those millennial blessed people how many of them rebel? és nézzetek meg hogy vajon hányan lesznek a lázadók azok közül akik az ezer éves Birodalomnak a lakosságát alkotják. So Szójuk, szóval, számuk, számuk olyan, a of the sea, that's a lot mint a tenger, tenger fővéné. Ez az arra utal, hogy megcsama általában a szám. So, all these people here they've experienced Christ kingdom on earth, but they weren't satisfied with it. Maybe they missed the way it was before. Maybe they missed the cities and the buildings. Yes. Tehát ott lesz, hogy the... Még, Még mindig szabad akaratok lesz az embereknek, tehát itt lesz éjjjel, ezer év, a hölgy, béke, nyugalom, jólét, az átok már nem lesz többé a Földön, és mégis az ördög el tud hitetni, Akkora nagy számú embert, amit meg sem lehet számolni, tehát ott se lesz mindenki boldog úgy tűnik. Tehát lesznek olyan, akiknek majd hiányozni fognak a nagyvárosok, vagy a szennyezés, vagy a zaj, vagy nem is tudom micsoda, de vissza fogják sírni a régi rossz rendszert, Ugye az emberek szíve az romlott attól, hogy egy paradicsomi környezetbe tesze valakit, attól még nem lesz a szíve jobb. And this is és called this is after the millennium, after the thousand years, this is called a and Magog. Ezek a felkelők, ezek a lázadók egészen addig mennek, hogy az ördögnek az ösztönésére háborút akarnak indítani a Szentek és istenek And it says they Ilyen alapon ketté the a lakosságát. Lesznek az inhabitants, királyságnak a szentjei, a megtérők, akik Krisztust választják, és lesznek a lázadók. the saints about and the beloved city which sounds like és úgy tűnik, hogy, hogy körbeveszik, hogy felmerének és körbeveszik a Szenték városát ez előfordulhat hogy so, maga Jeruzsálem lesz the original rebels de ezek surround the camp of the saints now that a Szentek that táborát. These millennial rebels táboráról van szó az szerintetek azt jelenti, hogy bennünket ami megváltott és már addigra a mennyei testünkben létező szenteket jelenti? Ők rebellion. testükben meg tudnak egyáltalán szorongatni bennünket? Gondoljátok, ezek a földi felkelők? Nem, nem. Tehát itt nyilvánvalóan, amikor a szentek táboráról beszél ez a vers, nem minket. minket, minket eternal bodies we can appear disappear ha, we exactly második píssához elragadott szenteket és a fel, feltámadt szenteket jelentették meg a mennyei testüket mert mi el tudunk tűnni repülni tudunk ott jelenünk meg ahol akarunk tehát nyilván minket nem tudnak körbevenni meg sarokban szorítani Amikor a szentek táboráról van szó az a földön megtért szentek akik még nem kapták meg az új mennyei testüket when jesus and the saints come or the christ which is say christians come at the battle of armageddon to fight the antichrist false prophet and armies what do you think that jesus and those who were following him on the white horses what do you think we're going to do hát, amikor az armagedonot csatáról aszírja 19 hogy kristus és az ő követői fehér lovakon jöttek vissza együtt a mennyei seregek mi a megtért keresztények vajon mit fogunk csinálni az armagedonot csatában What is that? It's a battle of and so therefore it is a war. Ez egy csata, ez egy háború lesz. What is Jesus when Jesus comes? When we're coming down with Jesus, what is Jesus doing? Oh, hi guys. You know the mark mark the megtalálja ezeket a lázadókat, az éliket az antipistusokon. És őket a találkozni, hogy rendben jó fölvetétek ezt a végét. Az 19-ben, hogy visszatér a szentjeivel a fehér lovakon, azért, hogy elpusztítsa az Antikrisztus és So, you're actually you're fighting a war, but Jesus coming back not as a sacrificial lamb, but a sacrificial lamb, azért jön vissza, mint királyok, király, hogy elpusztítsa a mint lamb, a a a a Right so we're we're actually in a war there. egy egy valós háború lesz. Szó. Gondoltatok valaha erre hogy ez egy valós háború lesz? Üti vágja, azt kicsit. But it's a volunteer situation. You don't. azt gondolom. ugyanazt if you don't want. Biblia nem mondja. Hogy Krisztus harcherege valós egy önkéntes harchereg lesz. Tehát nem lesz kötelező venni az Armagedon csatában, Krisztus kíséretében. Oda önként jelentkezők jelentkezhetek valószínűleg, hogy azok jöhetnek vele háborúzni, aki akar. Ezt csak azért domborítom most ki így, hogy lássuk azt, hogy amikor eloldatik az ördögző fogságából ezer év után, és elhiteti a népeket, és körbeveszik a szentek táborát, akkor egészen bizonyosan a szentek tábora nem jelezhet minket. Mert mi már akkor olyan erővel és hatalommal bírunk, hogy uh, minket ők nem tudnának körülvenni. Ha csak körülveznek, akkor erre pülünk. Ezek a millenéumi vagy ezer éves azokat a társaikat fogják körülvenni, akik Krisztust választották, akik megtértek, akik ezek az, a millenniumi szentek. De még nem kapták meg a mennyei testüket, and so, mi burns up the és millennial rebels, itt nem igen pont adat egy háború, mert látható csak a 9. versben, hogy Istenek erre nagyon egyszerú megoldása. Iesttől a mennyből tűzsál alá és megemberéstén azokat. That's that's what it says here. Revelation 20. But what happens to the millennial saints who are being surrounded by the millennial rebels? does God also burn the millennial saints? Vajon? a szentekkel, akiknek a táborát körülvették ezek a felkelők, azokkal vajon mi történik, amikor az Istentől a mennyből tűzszál alá és megemészté azokat? Vajon megemészté ugyanúgy az ezeréves biradalap szentjeit is? You you Op, a well, manak, hogy ők is ott a táborban? Ők a táborban. ők Krisztust választották, tanulták Krisztus útját. Vajon elégetni őket, Jézus, és azt tenné velük, amit a felkelőkkel tesz, azokkal a felkelőkkel, akiket ugye az ördök hitetett hogy megtámadják ezeket a szenteket. Erre a kérdésre gondoljuk a választ, bár a választ nincs benne a Bibliában, de logikusan csak azt tudjuk elképzelni. De ha abból indulunk ki, hogy a nagy nyomorúságból hogyan ment ki mennünket az Úr, abból kiindulva el tudjuk képzelni, hogy ezekkel az ott megtért testvéreinkkel mi lesz. Ugyanúgy, ahogy a nagy nyomorúság után minket megvált az Úr, és érragatotatás kiment. ugye hogy mi a nagy a itt vagyunk, de mielőtt mi igazán nehézre és rosszra vált a helyzet az Isten haragjainak a kitöltetésekor miután az Isten haragja lecsap a földre azelőtt az Úr kimenti az övéit a föltámadáson és az erragatotáson keresztül when the was much Igazán szóval, rosszra akkor foglalkadók, de Isten Ezzel az Én ebből kiindulva az az elképzelésem, hogy amikor a lázadók körbeveszik a szentek táborát, és Istentől tűzszállalá, vagy elemészel azokat, akkor az Úr szeretetéből csak arra az dologra tudunk következtetni, bár a Bibliából nem tudom bebizonyítani számatokra, hogy valószínű, hogy elragadják. I, azok, but I szentek, can take the example kálmaból, of what he did with us how we hogy minket so, hogy fog Ez anyway, It's kimenteni. not important. I'm sure Ha most nem is tudunk uh, téjesen szódalni a dorogga akkor is lesz ezer évünk, hogy az úton megkérdezzük, hogy Jézus mond már meg, hogy minden szent de mi Ezért ez végén. Azért aztán, hogy én ne nyugtalankodjatok, ugyanúgy fogom őket is megmenteni, hogy titeket is ki Ez még olyan távoli, hogy még előbb, még ezt az évet csináljuk túl, aztán majd ezekről. nem With the battle of Gog and Magog, what happens now ja. is God burns up, He not only burns up the millennial rebels, but He's burning the whole earth. A and he's burning the whole atmosphere. Arra lehet következtetni a Bibliából, hogy az Ur nem csak a lázadókat fogja fölégetni és megsemmisíteni, hanem tulajdon az egész Földfelszínét újra fogja formálni tűz által az Ur. And you also see this in 2 Peter 3:10 B. Második Péter. 3:10 B és a 3:12 ben lehet erről olvasni, Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. És akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borogva fel, felbomlanak, és az elemek égve megomlanak. Alright, so he so he burns the whole earth and atmosphere. hogy a föld golyó, az alap golyó is, az megmarad, de arra lehet következni, hogy a felszínt teljesen újra fogja formálni az Úr, és tudjuk azt, hogy ezután az újraformás után például már nem, nem lesznek tengerek, ugye járás mondja, és tenger többé nem láttam. hogy egészen más lesz a Föld felszíne, mint amilyennek most ismerjük. So the Lord promised after Noah's flood, He said, he sent the Rainbow in the sky as a promise to man that he would never, I would never destroy the earth by flood again. Moses asztrokönyvéből a őszömvíz történetét, amikor az araraton megakadt a bárka és kijöhettek belőle, akkor Isten szövetségét egy szivárványban festette föl az égre. Noénak megesztő volt, hogy többet nem pusztítja el a földet vízzel. But after the millennium and of Gog and Magog, he will de tudjuk azt azt, a flood of fire to make forja de tűznek van fent a föld tűzzel még egyszer el fogja pusztítani nem vízzel és ez az a tüzes újraformálása a Földnek, ami után egészen más világban fog élni. Mondhatnánk, hogy az ezeréves éves birodalom is, bár Jézus jelen lesz testben, láthatják az emberek, mégis ez egy megrostálása lesz, Sílt a kecskéknek a bárányoktól, mert még ott is lesz ez a szabad akarat. You have the people who by, the A milleniumi szentek, elfogadták az urat, és az lesznek, a milleniumi lázadók, akik az ezerő végén el kell, hogy there's a good verse Az, az 26, 10, ez egy jó vers, ami ide passzol. azt írje, hogy ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot az igaz földön is hamiságot cselekszik és nem nézi az úr méltóságát. Tehát ezek ugye a milleniumi lázadókról szólnak. So it's az Úr megmutatja a jóságát ezeknek a lázadóknak és mégsem tanulnak igazságot. Okay. So the, battle of and Magog, the Lord burns the earth the atmosphere of heaven, and the devil is cast into the lake of fire Revelations 20:10 chapter 20 That is ui új, ui a formaja az úr a földet tűzzel az ördög pedig azt történik hogy az ördög és aki aki őket, őkett vetteték a tűz és a kénköt tavába ahol van a fenevad és a hamis próféta és kinoztatik éjjel és nappal örökkön örökké okay. a 20:10 Okay so the, um, the next third number point number 13 is the great white throne judgment az 13. pontja a 14-nek, amit úgy hív a Biblia, hogy a nagy fehér király székélete. Let's read the verse uh, chapter 20, verse 11 Let's read verse 11 yeah. to start with. A 11. versben lehet erről olvasni, és láték egy nagy fehér királyszéket széket, és a rajta ült, akinek tekintete elől eltűnik az a Föld és az ég, és a helyük nem találtaték. Now, Revelation, chapter 20, verse 4 to 6 tells us who's going to be at this great white throne judgment. Let's read verse uh, Revelation 20 verse 4 and 6 to highlight this tells us who's be there. Uh, 20. fejezetének a 4. és a, az 5. valamint a 6. verse beszámol arról, hogy ki lesznek ott ennél a bizonyos ítéletnél a nagyfehér fehér király trón ítéleténél. És látják királyi székeket, és leülének azokra, és adatéknéki ítélettéttel és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a, a Krisztus bizonyságtételéért és az Isten beszédért. És akik imálták a fenevadat, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét nem vették annak, és bélyegét a homlokukra és a kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig meg nem, meg nem elevedének, míg nem betelik az ezeresztendő. Ez az első feltámadás. Boldog a Szent. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendőig. Okay, so Tehát mi, akik elragadtatunk, vagy feltámadtunk, mi megítéltetünk a fehér király trón széke előtt? Nobody answer is senki mi nem vagyunk, mi nem mi nem vagyunk, mi nem vagyunk, új új mi nem az mi nem vagyunk, mi már akkor mi Krisztus és mi és úgy mentünk Krisztus vagyunk, mi előtt, és mi nem a vacsorára, Második Korintus 5.10 azt mondja, hogy nekünk mindannyiunknak, keresztényeket írja, nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. De ez nem a nagy nagyfehér királytól ítélete. Ez a mi ítéletünk a feltámadásunk után közvetlenül, amikor a menyegzői vacsorára megy. Itt írja. A többi halottak pedig nem elevedenének meg, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás a milyenk az ezer, ezer, ezer esztendő előtt. Right, so we, Tehát csak akik keresztények, akik elfogadták az urat, azok, akiknek az, részük van az első feltámadásban, mindenki a Krisztusban halt meg, vagy Krisztusban volt, amikor ő visszajött. Föltámad, vagy elragadtatik, mi már Krisztus ítéleszége előtt megjelenünk, akkor azon nyomban a feltámadás Ez a bizonyos Fehér Király Trón ez azoknak az embereknek az ítélete, akik valaha éltek Ádámtól kezdve, a Teremtéstől fogva, és nem lettek megváltva Krisztus vére által. Itt mindenki feltámad, mindenki megjelenik. Nézzük, hogy mit él. Uh, yeah. a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyitatának meg, majd egy másik könyv mintaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyve voltak írva, az ő cselekedeteik szerint és a tenger kiadán akik ő benne voltak, a halál és a pokol is kiadán halottakat, akik őnálak voltak, és megítéltetnek minnyáján az ő cselekedeteik szerint. Tehát ez az összes ember, say, akik they're, they're, they're they're és nem jutott megváltásra Krisztus vére által, azok mind föltámadnak itt és megállnak, a nagy fehér trón előtt, és meg lesznek ítélve, de miután a Krisztus vére őket nem fedi, csak a saját cselekedeteik alapján lehetnek megítélve, amik a könyvekbe írattak róla. És lesz egy könyv, amit az Úr elővesz az életnek könyve, És lesznek sokan, akik abba írattak, akik az ő cselekedetei szerint, miután az Úrnak a megváltása rá, nem érvényes, csak a cselekedetek maradnak ekkor már. Azok alapján mégis lesznek sokan, akik, az élet vannak beírva. And when it says and death and hell delivered up the dead well hell is hogy a pokol -e a halottait. In the hell the original word for hell is called Az eredeti görögben ugye Hades, az amit pokolnak unseen state and hell part of the spiritual world. Magyarra fordítva az a nem látod, hogy a láthatatlan világ, tehát tulajdonképpen, amit mi pokolnak hívunk, így egyszerűen gyütő fogalmak, az nem a kénkővel tűzelégő tó, amibe az ördög vetetett, hanem az egy olyan átmeneti állapot, ahol vannak az a, a lélekvilágnak egy része, ahonnan előhozatnak majd ezek az emberek, ezek a lelkek az utolsó nagy ítéletre, a fehér király tó <tos> Tehát, These people that come from hell or the unseen state, they're not coming because in the original, Kihana is fire. is like the lake of fire. Az eredeti nyelv megkülönböztetett Van az a hádész, ahol a Krisztusban nem hívők lelkei vannak, és majd megelemenetnek ennél a bizonyos királyi trónnál, de ettől különbözik a Gehenna, a Gyehenna tüze, az a pokol, amiben az ördög és az antikrisztus vettetik, ahol kínosztatik. And then also it said the sea gave up the dead which were there, nem csak a pokol adja ki a halottait, hanem a tenger kiadja a halottait. is Na jó, tudjuk, hogy amikor valaki meghal, az ő nincs bezárva egy koporsóba a föld alatt, hanem valahol létezik a lelke a soul is ja az embernek a teste a lelki vonatkozó sorozat unseen state in, in, az in, egy ilyen nem látható állapotban. a uh, in hell like they say people there's been people that have died had life after death experiences both going to heaven, and some people a voltak ugyanahogy beszámolók halálutáli élményekből úgy, akik látták a mennyországot, de voltak olyan, akik ezt a bizonyos pokolbeli állapotot látták a mondanak, De ezek a beszámolók sosem a kénkővel égő tüzes pokoloszolnak. Hanem különböző ilyen cellaszerű helyekről írnak, ahol Egyen ahol várakoznak, ilyen lévő is ír a bíblia, ugye, ahol várakoznak az utolsó nagy ítéletig, a feher király trón ítéletéig. És after the 1000 years the they will az ezeresztendő akkor A többi halottak pedig megelvenettek ez ezeresztendő eltelte után, tehát mindenki aki valaha élt, azoknak a lelkei meg fognak jelenni ezen az Let's look at 20 verse 14 and 15. Read those megnézzük, éreisek 20. fejezetének a 14 15 verse. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatot beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vettetik. Ez az a bizonyos második halál, hogy egyszer már meghalt, de az utolsó nagy ítéletét akkor megint odaítélik. A tűznek tavába, tehát már ez a második halál neki. In, in verse uh, 11 we see that Uh verse 12 we see the you know, God has a book of life. Ja, Ezt látuk azt, hogy azért van itt egy másik könyv is, amit hív a Biblia hogy az életnek könyve. We're judged according to the works. All az embereket a cselekedeteik szerint ítélik meg, és tartják őket esetleg méltónak az életre. Now if he brings out a book of life, obviously there's going to be people at this great white throne judgment whose names are written in the book of life. Nyilván, ha van egy ilyen könyv, ami az életkönyve, akkor ez megint csak egy hosszú listáj lehet azoknak, akik viszont mindenkitől az örök életre fognak föltámadni. És nem pedig a pokoltanak. Minden eddig élt ember előjön, abból az állapotban ahol volt, a pokolból, vagy a tengerből, vagy az akár sírok kiadják, mindenki kiadja az ő halottait de gondold, hogy ez a nagy fejér király tró arról szól, hogy Isten megköszöni mindenkinek a részvételet, és küldi egyenes úton a pokol tavába? No, no. Nem, azt mondja, hogy so az akik nem és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vetteték, ebből kiderül, hogy viszont akkor lesznek olyanok, akik viszont beírva találtattak nyilván az életkönyvében. Mert van, akik azt gondolják, hogy ennél a nagy fehér trón ítéleténél, az csak egy egyszerű megjelenés lesz, és utána mindenki egyenesen megy a kénkövedévé tüzestóba. De erről szó ségséges a Biblia nem ezt tanítja, hanem azt mondja, hogy ha az illető benne volt az életkönyvében, akkor A Biblia mutatja, azt gondolják, hogy nekik lehetőségük lesz arra, hogy az újjáteremtett földön folytassák az életüket, amit újra formált már az Úr. És és nyilván lesznek olyanok, akik viszont a pofal, a égő a mennek, sőt tudunk olyanokról is az evangéliából tudjuk, hogy a pokol, vagy ez a kényköves tüzes tó nem is az embereknek készített, hanem a bukott angyaloknak készítette az Úr, tehát ők egészen bizonyosan ott lesznek. Azok az angyalok, ugye, akik elhagyták az ő mennyei királyságukat és lejöttek a Földre még az az özönbizelő. Tehát ők so, például biztosan ott lesznek. Nem is lenne értelme az életkönyvének, hogyha nem lenne egy másik forgatókönyv is, mint a kénkövel égő tüzes So there's that there, that means there are people who are written in that book ezek az emberek, akik Itt a nagy fehér királyi trón ítéleténél megjelennek, nem lesznek olyan áldottak, mint mi a mennyei testünkkel, mert mi Krisztus vérén keresztül jutottunk a megváltáshoz, nem pedig a cselekedeteiken keresztül. Tehát ezt ugye nem lehet mással helyettesíteni Krisztus vérét. De ezek az emberek egy olyan áldott életre fognak föltámadni, és az ítélet után egy olyan földön életnek, ahol óriási létszámban tudunk létezni, majd mert nem lesznek tengerek többé. Tehát elképzelhető, hogy az összes ember, aki élt, abból a rengeteg, aki az életkönyvében megvan, ragyogon el fog férni a Földön az új földön. And so két csoportba oszthatok, az a kapcsolatban, hogy mit gondolnak kénköve égő tóról, és hogy ott mi lesz, és utána mi lesz. Remember, we're, we're just, years, so so Megint, most ez egy olyan téma, amire nem tudjuk a pontos választ, és ezt majd valószínűleg And akkor meg tudjuk az úrtól kérdezni, amikor oda jutunk. Well, most még úgyis well, jön az utolsó hét évvel Úgyhogy ez most annyira nem egy komoly kérdés, ami foglalkoztat bennünket, But mégis van két elképzelés a kénköves tüzesről. Két elmélet létezik, vagy két iskola arra okozóan, hogy mi lesz azokkal a lelkekkel, akik ezt be a kénkövesi tómat Mindenki maga dönti el, hogy melyik számára szimpatikusabb teória, és senkit nem akarok egyikről sem a másikról sem meggyőzni, csak fölvázolom, hogy miket, mi ez a két iskola. Bibliói verseket adok közzel, és aztán ti eldöntitek, hogy ti melyikben akartok hinni. I have my personal belief, but you know I could be wrong, so I'll share the two theories that Bible scholars have, and De alapvetően két elképzelés van. Szóval röviden őket, van. Itétek, hogy melyik tartó elképzelhetőbb. Az, az, az, az egyik az azt véli hogy aki a kénkövet, égő tüzes tóba vettetik, az egy örök állapot, amiből is soha többé nem lehet, az örökre szól. Erre vonatkozólag például a 14. vers fejezetének a 9-11-es verse szól, ahol azt mondja, hogy is a harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét, és bélyegét fölveszi a homlokára vagy a kezére, az is hiszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzel és kénkővel a Szent Angyalok és a Bárány előtt, és az ő kínolásának füstje föl örökön örökké és nem lesz nyugalmod él és nappal, és akik imádják a Fenevarót és annak képét, és ha valaki az ő nevének példít felveszi. Now, uh, people will think, well, it says ever and ever, so that in English it says ever and ever, so that must be eternal. Tehát itt, abból indulhatunk ki hogy az ő ezű füstje örökkön örökké fölmegy már pedig az örökkön örökké az nagyon ócsanzik mint aminek nincs vége now when you look at the original greek scriptures when was all remember the bible the new testament was written in greek hogy az eredeti görög szöveg alapján amiben az ezek who... görögből fordították translation. le angolra, magyarra és összes többi más nyelvre az újabb nyelvekre a Biblia. De you go the word ever in the Greek, ha valaki az eredeti görögben elolvassa ezt a verset, a 11, the ever, 14, the Greek is 14-11-et, -E akkor az örökön örökké helyén azt olvassa, hogy ionos, az az, az, az eredeti görög szó, ion. The word eon means age. Csak hogy az eredeti görög jelentés az ionna, nem az, hogy örökön örök kéharapás, hanem azt, jelenti, hogy kor. Korokon át, korról korokra. It's a much different thing. It's not So when it says ever and ever, it means in the Greek it means age. Angolul is azt használták a fordítók, hogy örökön-örökké, mint ahogy magyaros örökön-örökét mond. Az eredeti görög azt írja, hogy korokon, korokon át, korokró korokra. A mai modern nyelvhasználatban a kor az egy leíróbb szó, mint az örökön-örökké. So, azt tudjuk, hogy egy kornak van egy eleje, meg egy vége. Egy under kornak nem tart örökké But the Bible scholars suggest the theory that, Van, aki ez alapján az eredeti görög szöveg alapján azt javasolja, vagy azt véli, hogy, hogy, hogy bár azt nézzük, hogy korokon át, ez nagyon hosszúnak hangzik, de nem tart örökké valóság. Van, aki úgy gondolja? hogy ez a bizonyos kínlódás, amiatt őket éri a kénkövel égő tóban, az egy borzasztó, hosszú ideig tartó, borzasztó kínna gyötremmel járó folyamat. És van, aki azt gondolja, hogy, hogy nem Ebből a korokon korokon át kidúvva hogy olyanok, akik ott belátják a hibájukat megtérnek és megtisztulnak és az ur And don't forget the people oh, that appeared at the Great White Throne Judgment, you know, they were in different places in the unseen state or different places in hell. There was probably different degrees, but their names, I, they must have learned something where they were, and and maybe they maybe they were, you know, what, what do you do with a, a, an eight-year-old kid who dies of hunger? Should... Azokról a, a lelkekről lehet szó, például a Nagykifehér királyi trón azoknak lehet esető, hogy egy 8 éves kislány éhen hal Etiópiában, és soha nem hallott Jézusról, nyilván nem fogja az Úr őt a kénkővel égő tüzes tóba vetni örökön-örökké. Én például my life I've met a lot people. találkoztam, persze mindenki bűnös, ez nem biztos, de, de... de biztos, they olyan jó embereket, akik tényleg jó természetűen kedvesek, lehet rájuk számítani, de valahogy sosem fogoltak. Yes, and a different way. ezek örökki abba a kénkőbe úszni és szenvedni, hanem a nagy fehér tróni Ezek a cselekedeteik alapján megbocsátást nélkül. So this doctrine it has a name for it. It's called universal reconciliation. No, van egy csoportja a Biblia professzoroknak, akik kitalálták ezt az elméletet, amit úgy hívnak, hogy az egyetemes megbékülés elméletét. Van egy pár vers, amivel ők érvelni szoktak például az Apusolok cselekedeti 3. 21 ben ahol van egy vers, az eredetiben úgy szó, hogy mindenek helyreállításáról, tehát restaurációjáról, helyreállításról szó. Szerintem szóval magyarban úgy hogy akit az égnek kell magába fogadnia, Jézusnak, mind az időig, míg lenn újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden őszent prófétájának szája által, elejtől fogva, csak itt az újjáteremtett helyet, mindenek helyreállítását írja az eredetét. So so Tehát ez a restitúció, of all amiről Péter beszél, az, hogy minden dolgok helyreállítása az Istennek a célja, aminek el kell jönnie, és ezért fogadta az ég magába az Urat. And Colossians 1.20. Kolosébeliek egy 20 másik vers, amivel érvelni szoktak, akik az egyetemes megbékélésről beszélnek. Ami azt mondja, hogy, és, hogy ő általa békéltesen meg mindent magával, békeséget szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyben. Tehát az értekes elgondolkozni azon, amikor azt mondja, hogy ő általa békéltet meg mindent magával, békésséget szerezve. Tehát nem csak a kiválasztottak itt azt mondja, hogy mindent meg akar békéltetni. És mondja, mindent, amit akár csak a Földön, akár a mennyben van. Nak ki az gondolja, ebből kiindulva, hogy lehet, hogy, egy, hogy egy God in His Great Love and Mercy, ha valaki megtalálja a letzket, akkor esélye lesz megbékélnie Istennel. Ez az a kérdés. Oh, oh, read, uh, first Timothy 4, Van egy másik érdekes verses amit a volvastatok, vagy fölfeltűnt ez az első Timotheus 4-10-ben, amikor hogy mivel hogy reménységüket vettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, kiváltképp a hívőnek. Okay. And, de minden ember megtartója. Oké, so a and a and died, and died for our sins, where did Jesus go? Amikor Krisztus a kereszten halált szenvedett, hova ment a halála után? Hol volt Krisztus? Nézzük meg, mit mond a Bibliáról. erről? Máté 12.40. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a a gyomrában, azonképpen az embernek fia is három nap és három éjjel lesz a Föld gyomrában. Tehát három napot és három éjjel töltött okay. Krisztus a haláló után, a Nem a mennybe ment, lement okay. a Föld És mit mond első Péter 3.18-19? Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza, nem igazakért, hogy, miként Istenhez, hogy minket Istenhez vezéreljen, megöletvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint amelyben, ebben a lélekben, elmenveén a tölgyesben lévő lelkeknek is prédikált. So, where did you, what did Jesus do when he went down there? Mit csinált Jézus, amikor meghalt és lement a földjömrába? Mit csinált ott lett? Prédik. He preached to the spirits in prison. In other words, these locked up Ott éltek, lent, ott voltak megváltva. Az a Földön élt életük miatt oda jutottak, és még ezeknek is prédikát Jézus. A után. And he preached the gospel to them, and it says that they might be judged that and they he preached also to them that are dead. You know, but their spirits were alive, their souls were alive, but their bodies were dead. First Peter 3, wait. Oh, I'm sorry, first Peter four six. Go ahead. Sőt olyan nyilatkozat, hogy a következő vers még egész addig megy, hogy mert azért hirdetetted az evangélium, az evangélium még a holtaknak is, a halottaknak is, hogy megítéltesenek ember szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Sokan right, so he preached to the spirit, the dead, the spirits a, a Bibliában, pedig ott van, hogy mert azért hirdetetted az evangélium, még a holtaknak is hogy megítéltessenek, majd lélekszerint és éljenek a És Ephésius 4.9, az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is a Föld alcsóbb részeibe? De? Tehát Krisztusnak akkora volt a szeretete és a kegyelme, hogy miután the whipping the kereszt utána az első dolga, hogy az evangéliumot lemeg, a Föld gyomrában, a töbrözben lévő lelkeknek. Ezt what a biblia that's what he did if he went and preached to them the gospel does that mean that those people Na most szerintetek, hogyha Krisztus lement a tömlöcben lévő lelkeknek az evangéliumot prédikálni, akkor azoknak a lelkeknek szerintetek volt esélye még ott a megtérésre? Magyaránk. Ki engedte, vagy ki fogja engedni őket ebből a tömlöcből Jézus egy nap? Már azok, akik megtérnek és őt elfogadták? Quite the Scripture, they Hirdette az evangéliumot ezeknek a tömlőszben lévő lelkeknek, hogy aztán ők lélek szerint élhessenek a Krisztusban. Now some some aki azt hallottam olyan véleményt, aki azt mondja, Jézus csak azért ment le, hogy prédikáljon a belévő lévő lelkeknek, hogy Jó beledörgölje az orukat abba, hogy miből fognak kimaradni. De ez nem Krisztus a ja. Hol mondja utána azt a szentírás, hogy Krisztus ott a tömröcben lévő lelkeket beküldte a pokolba? Vagy ja. Tehát ezt nem fogod megtalálni semmit, mert nem írja and nem, nem tudják a választ erre menni It's a So I believe that that Jesus preached spirits in prison and any of those spirits accepted the good news of Crucifixion. Krisztus szeretetét ismerve és a bibliai beszámolókat ismerve hogy Krisztus azért ment lesz, hogy esélyt adjon még ezeknek az embereknek is ott lent hogy őt elfogadhassák, Még a tömbözben is. A halottak. And uh, if, we, if there's another example, Van egy másik példa, jelentése 21:8. Ami úgy szól, hogy a gyáváknak pedig és a hitetleneknek, az utálatosoknak és a gyilkosoknak, és a paráznáknak, és a bűbájosoknak, a bálványmádóbknak és minden hazugoknak azoknak része, a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. So in Revelations 21:8 it's clear that these you know they don't get pretty good titles they're murderers they're whore sorcerers etc it's clearly that they were fastolás egy csobó olyan rossz uh, tulajdonságnak és bűnnek ami alapján újtűnik hogy az ezeket ezekkel követői mennek a kénkővel égő tóba but if you look at uh, revelate now you go to revelations 22 14 and 15 you see the same class of people az nagyon érdekes hogy egy fejezetrel később, the később the ugyanez a társaság the the the the the the the the akik az előbb még mentek a kénkővel égő tóba a tetteik miatt, ugyanarról a társágról mit ír később a jelenések könyve 22. fejezete? Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapuna a városba. De kin kívül maradnak, a városon kívül? Az ebek, a bűnbányások, a paráznák, a gyilkosok, a páványi és mind akik so 15 szólja says hazugságot. without Ugyanaz a társadalmak, akik az előbb a bűneik miatt mentek a kénkővelégő tóba, egy fejezettel később már nem a kénkővelégő tóba vannak, hanem a városon kívül de nem a kénkővel vannak, hanem ott vannak az új városnál, csak éppen annyi, hogy nem mehetnek be a kapu. Vannak hát ebből következteti ki, hogy ezek valóban a kénkővégű tüz, tüzes tóba vettettek a cselekedeteik miatt, de egy idő után, vagy korokon át szenvedve, később mégiscsak találkozunk velük a városon kívül. Tehát valahogy oda kerültek. De nem mehetnek, mint a megváltott keresztények, a városon belül, a kapukon belül, nem mehetnek ahol az életfájában, so de kívül lehetnek. Na már most oda csak úgy kerültek, hogyha valamikor őket kiengedték a kénykövel égő tüzes túlba. Tehát erre építenek, ezzel érvelnek az a, akik azt gondolják, hogy lesz hosszú-hosszú idők után, egy egyetemes megbékélés. Mert Ez az egyik élt, élt, De van egy másik elmélet, akik azt mondják, hogy nincsen egyetemes megbékélés, hanem az igazán rossz fiúk azok örökre el fognak pusztítani. Ez a megsemmisítés elmélete. Ezt igazolni látszik a második Péter 2.12, ami úgy, úgy szól, hogy de ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek káromolván, azok pusztulásával fognak, is, fognak el is pusztulni. Péter so that's the other one Peter itt azt mondja hogy lesznek olyanok akiknek nem lesz esélye megfognak fognak súli, el fognak örökre pusztulni. Oké, a és még a 14. pontot, the new earth átveszük, earth and the ez az city. Új Ég és az Új Mennyei Város, amiről jelen a 21. fejezetében olvashatunk, az első négy vers szól, hogy ezek után látnék új éget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és, és tenger többé nem volt. És én, János, látám a Szent Várost, az Új amely az Istentől alá a mennyből. Elkészítve, mint a férje számára felékesített menyasszony, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő istenek. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál többé nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elbultak. Okay, and then, uh, so, remember, we get our judgment a thousand years earlier. So a lot of this is too the people who were appeared at the Great White Throne judgment who names are written in the book of life, they're they're themselves experiencing this for the first time where there's no more tears, crying, no more pain. Yes, as we we yes, have as our as new we bodies. Course. We're not in yes. pain. Annyira nem lesz új, meg hogy nem lesz többé éjség, meg fázás, meg halál, meg könyv, mert mi már ezer évvel előtte megkaptuk az új, romolhatatlan testünket, tehát mi addigra már viszonylag jó belászokhattunk ebbe az új állapotba. De azok, akik a Fehér Trón ítéleténél a második feltámadáskor megjelennek, és mégis benne van a nevük az életkönyvébe, azok számára ez egy teljesen új kezdet lesz, olyan lesz, mint nekünk először, amikor megkaptuk a mennyit. És többé nem lesz átok egyáltalán az új földön, ahogy látjuk jelen is a 22 ban és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, benne lesz ebben az új városban, és az ő szolgái szolgálnak neki. És a Revelations 21:15-17 méretéről, pedig egyébként a 15. és a 17. versben olvashatunk, aki pedig én velem beszéle annál valahogy egy aranyvessző, hogy megméri a várost és annak kapuit és kőfalait. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost a veszővel, 12000 annak hosszúsága és szélessége, és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát, 144 síngre, emberi mértékkel, azaz angyalival. So to give you a perspective, as you can see in the picture, Körülbelül, see the is green you don't ki majd az új föld nem igen látsz rajta kéket mert nem lesz többé tenger sem óceán so um, when i was a when i first read the book of Revelations, the, it went over my head 21, years old. 21 évesen a jelenések könyvét, szinte nem értettem belőle semmit olyan komplikatot de erre az egy versen, hogy tenger többé nem láttam, és én nekem, mint kaliforniának aki gyerekkoromat végig szörföztem. ez elég rossz hír volt, ugye? Nincs többé tenger, akkor nem de most a rabár hozzászoktam az ötletet. What a bummer! What's what's happening without the ocean? a benne út Okay, so the size of the city, it's base area is 2,220 Hogyha ezeket a mértékezeteket utána keresel az interneten, és ez a bizonyos 10,000 futamnyi megnézed, hogy a mai menjünk, akkor kiderül, hogy a Mennyországnak az alapterülete, mivel szélte, egyen egyenlő. 2400 kilométer szer 2400 kilométer hosszú. Oké, by 2020, which is 4928400 square kilometers, or nearly 5 million square kilometers. Majdnem 5 millió 400 kilométer az alaprajza. Tehát, hogyha megszózzunk 2400 hát ugye Európa hosszúsága körülbelül 2400, hogyha keresztbe húzol hogy egy valamit. Egyekkor a négyzetre épül fölfele, mert magassága is egy ugye Tehát, hogyha terén a földrajzi Európát, ugye, Portugáljától az Urál-hegységig, akkor a teljes európai területnek körülbelül a felét adná ki az alaprajza a menyei városnak. Azt mondja, hogy a magassága is egy volt, tehát 2400 km megy fölfele, is ez a város. És és tudjuk, hogy mondjuk egy uh, utaszállító gép 10 km magasra repül. 10 km magas a repülő, egy utaszállító, és azért már az elég magasan van. Ez meg 2400 km-re megy Space. Part of it will be Tehát space. Ez, ennek a nagy része kilóga, amit ma űrnek hívunk ada. Okay, like mert sokan kockának szokták félni, mert amikor azt olvassák, hogy szélte, hosszú és magassága egy, akkor a legtöbb ember egy jut az ezen. E, e, látjátok ezen a képen egy piramis, a piramisnak is egy a magassága. Would be like a pyramid. And I've read Több verses utal arra, hogy hegynek nevezik, például Jányság 21.10, és elvív engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. És többen akiknek volt ilyen élet utáni élménye, azok is arról számoltak be, hogy egy piramis alakú város láttak. Így látták a mennyei várost. 8.3 és azt mondja, hogy ezt mondna az Úr, megtértem a Sióhoz és a Jeruzsálem közepette lakozom, és Jeruzsálem igazságvárosának neveztették a Seregek Urának hegye, pedig Szent Hegynek. Ugye egy hegy az nem kocska alakú. Okay, uh... Vagy például a... And a lot of people believe that, uh, is also, uh... Egyébként like a, a, a, a, so the the, a, a zsidók 12-22-es azt mondja, hogy ha nem járuljatok Sion hegyéhez, az élőisten Isten városához. Tehát az is inkább arra utal, hogy piramis alakú lehet, mert ez egy hegy, az piramis alakú. De még az is arra utal, hogy ími az Isten sátorra az emberekkel lakozik, ugye a sátor is Inkább piramis alakú, a fejünkben pedig the pedig. csak like pure gold. Let's look at Revelation's 21 18 and egy város tiszta arany és tiszta üveghez hasonló. jelenések 21-18 és külfalának okay. rakása és a járos és a város pedig tiszta arany és tiszta üveghez hasonló. Valamint a 12 kapu, pedig a 12 gyöngy, a es kapu gyöngyből való, és a város utcái tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És mennyei városon belül mindig világos lesz. Jelenleg 21-23-ból látjuk, hogy a városnak nincs szüksége a napra sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. So the city has pure gold that we've never seen before, transparent gold. Hát we, olyan, we haven't seen that, olyan aranyból lesz a város meg az utcája, amit még nem ismerünk, ez in, egy átlátszó arany, mert az, mint az üveg, és mint az arany. Inside the city, it'll always be light in there. The city's going to be huge. It's gonna, have mansions, the mansions in city, there's 12 different levels, 2400, szor, 2400, szor, 2400. And, and, on the outside, with nem lesz sötét. Ez a világossága. Benne, de kint a városon kívül az újjáteremtett földön. According, according to Genesis 8:22, outside of the city they will still have the sun, the moon and, night and day. Genesis 822. Kezdő, ö, szerint még mindig az eredeti teremtés törvényei fognak vonatkozni a városon kívüli új földre, ami azt írta, hogy ennek utána pedig még földlét, amíg a föld lézen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél. Nap, és éjszaka meg nem szűnnek. It's the same ball, the same planet, it just reshaped, And then of course the city comes down. Föld az ugyanaz lesz. Csak újra leszerte a 21, 24 to 26. És jelen csak 21, 24, 26, és a pogányok, akik megtartat, megtartatnak, annak világosságába járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak be nem záratnak nappal. Éjszaka ugyanis ott nem lesz és a pogányok dicsőségét is tisztességet ad majd So then tells you there'll be whole nations outside of the city. There's going to be plenty of room because there's no more ocean. Magyarul pogány, furcsán angolzik, hogy mit keresnek ott a pogányok? Angolban úgy írja, nemzetek odahordják a zöldicsőséget, so tehát a nemzetek fognak bejárni kint. Nations of them that are will bring their uh, glory and honor to to the city. Adok a nemzetek, akik megtartottak, ők a dicsőségüket ebbe a menyívához, hogy ahol megjelent uh, színele. Uh, Revelations 22: 1 and 2 also mentions the tree of life. És csak 22.1-2-ben olvashatunk az élet fájáról, és megmutatná nekem az életnek vizét, vizének tiszta folyóját, amely ragyogóval, mint a kristály és az Isten bárányának királyi székéből jövén ki. És az ő utcájának közepén, és a folyóvíz innen és túl életnek fájával, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei pedig, megint azt magyar, hogy a pogányok, angolban a népek gyógyítására valók. And so it looks like a... Megint találkozunk a azokkal a népekkel, a akik nem voltak megváltva, a... mégis élnek, csak nem a városon belül, hanem a városon kívül, és a, hogy nekik még lesz bajuk, az arra utal az, hogy az ő gyógyításokra fog szolgálni az életnek fájának a levele. Valószínű, hogy inkább lelkiógyítások volt. So, in the millennium, or ruling and reigning with Jesus in the millennium on the, you know, on the earth, but in heaven, we're also going to be teaching and reigning over the people Ebből arra lehet következtetni, hogy ugyanúgy, ahogy az ezeréves éves együtt uralkodunk Krisztussal ezer évig. De amikor az új men nyei város megjelenik és újat eredményték a földgolyó utána még nagyon hasonló lesz a szerepük utána is mert még itt vannak ezek a népek akik továbbra is a városon kívül élnek és gyógyításra és tanításra van szükség. And these people, will, you know, we have very powerful supernatural bodies. Now these people on the outside on the new earth will have some sort of eternal body, but it won't be as powerful as ours. Mind men testünk lesz már. De akik ott kívül élnek a városon, úgy tűnik, hogy ők nem fognak ugyanezzel a testrel rendelkezni. Okay. Az első a következő. És János 14-2-3-mal zárnám, ez az, amit mindannyian várhatunk. Akkor azt mondta Jézus, az én atyám házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok ti is ott legyetek. So we got waiting for us so something look forward. Sok lakóhely van valószínű, hogy palotáik lesznek, hogy gyönyörű helyeken fog lakni az óra. A okay, so well, that's the end of the 14. Akkor, ezzel így a 14. pont végére értünk.